Ala da bai, Elizondo, baztango zian ere bai, eta baztandik anpora ba, iduriz eskualerrian. Berrogeita urte urteira baztandaren biltzarra besta egiten dena. Besta hau herritarrak antolatzen dute, baztandaren biltzarra elkarteak beraz, beraz herritarren ospakizun ahondi bat da. Momentu enten, ba, nire tokatzen zait, baztango alkate aldetik, ba, pixke bat olako e, lan instituzional baten egitea, baina besta unten, protagonista, herritarrak dire, herritarrak antolaturiko besta da, senietasun eta adiskietasun besta bat e, baztandar guziena. Ondarreko urtekoetan, baztandarren biltzareagunak eskuara barra-barra hartu du aldarri, eta hori da, e, besta u, gu garena indartzeko besta bat, eta horrekin haitzinet, ibiltzeko besta bat elkarrekin eta gu garenetik. Mm -hmm. Aitzineko urteetan eskuarrak bat zangaiitu ibiltzen dugun, aforra euskal right. herria da, e, aldarriak berritzen dire, horrek ez duara nahi, haitzinekoak giebilan gelitzen dienik, baizik eta aldarri berriek aitzineko guziak barnean hartzen duztela. Zagurreak, aldagi behiria? Eskuara, barra-barra. Ja, bai, bai. ba, beti eskuarren inguruan dena, bai, hain, eta batzen gaitu ere. Hor bai. da, bai. Eta pite bat, izan ki, ba, ari edo soka, ba, hortarat lotzen gara. E, besta importantia da, arranbezala bezala guretako. Horregatik beti ospatuna izaten dugu gure barri ekin ere bai, eta gaurkoan hemen, ba, igorriko hauzapeza Eta guretako importantia da harrenmanak ez dutzean, barri ezta mugik ez herrien beraz, barri garadenak eta modurtan lana inai dugu, batzuk bertzen gandik, ikesi ere bai. Gaurko egun untaratere gonbiatutugu Nafarroko parlamentuko hainbat autetxi, tartean, ba, Uxio Barkos parlamentaria, Adolfo Araiz, EH, EH Bilduko gurua, eh, Izkerda Ezkerrako parlamentariak ere bai, eh, Nafarroko parlamentuko presidentea, Podemoseko hainu aznarez, Eukogebiltzarreko parlamentariak ere hementzen eta tira hoide pixke bat, udalan eremu hortaik induguna eman nuik bulkaldi instituzional bat instituzionalaki jautzen dolapaitere herritarrena den bestau Ugatzuk uh, ofizialak ere egiten direla eta bo, ikusten dugu protokoloak segitu behar gean eta banderen inguruan edo ikuginen inguruan ere gozak uh, uh, aentzio horekin egin behar dila. Eh? Beti kalapita bada, Bagize, e, hemen txena farroan, zer traba jarri izan tuzten urtetan eta urtetan, gure nortasunaren eskual hori ukatzeko, hoi persegitzeko, hoi aitzineratiten ez usteko, eskual nortasunaren elementuetako bada, ba, oi, nazionalki nola agertzen den, eta nazionalki agertzen den bertze manera batzen artian, ikurriñarekin, eta bagize situaziona zein den. Lege berexiek, atra izan dituzte, hoi gure balkonetaik e, kentzeko, legeberesiek atrai tuzte, alaber, gure balkonetan, espainiako bandera patu arrazteko, eta horre kolako joku biurri batzuk karri ditu, egoera e, biurri batzuk, eta aldiero, herritarren ba, nahi eta borondatea agertu arrazteko, ba, urtero kalapite batean augusti hau bizitzeko. Baztanen, sentipen, e, baztanaren sentipen nagusia, usita, e, boskak eta nola izaten diren, udala, autoskundeak nola izaten diren, Karriketan zerbizien eta garbi dago ba, e, sentipen Euskaldun bat dela, abertzalea eta aldo ortaik uste dugu e, baztango daletxean ikurriak behar duelago Nafarroko banderak baztangoak ere bainengo problemik gabe Eta Hortaikaratago. eratago, ba, egon behar badute bertze bandera batzuk erritarek erran beharko duten ez behitere, baina ez imposizionez gaur den egunean gertatzenen bezala Espainiako bandera e, baiako itxean kontuaraziz Eta hor dion, hor, ibili diren eta eh, kagoen eh, eramaileak eta hori dira beren banderekin, eta esarri dute hemen, bastangoak, ikugina eta nafarrokoa, hala. Hola, sindabai, eh, ondarrean eh, bastandaren miltzerran itzordua hundibeda, orga peinduen eh, desfilea, desegizua. Eta orga peinduen eh, desfiloi beti hiru bandera erekitzen dute. Hiru bandera dunek eramaten dutena da bastango bandera, nafarrokoa eta ikurriña. Eta urtero, E, jende beresi batzui matentzai dute, talde beresi batzui edo e, zerbaitere beresiai. Aurten, e, nekazeriei man, nahi izan zai dute, hori ardura hori, e, desfilia erekitzeko eta banderak erramateko, bapiskia bat, e, soktorea indartzeko eta guk ere hori sinesten dugula, agertzeko, herri bezala, bai bezala. Orduen, bertze urtetan, e, desfileko banderak, baieko etxeko atian egoten ziren, behitien, arkupian, desfile guziei arrera eta ongi etorri emanez, aurten berriz erabaki dute, deliberatu dute ba, gauza bera, etorri bera, arrera bera manezitzaio dela, baina baieko etxeko kaleritik, balkonetik. Eta horrengatik torre dire eta balkonean pausatu dituzte berek eta beraiek kontzen dituzte. Ezti masta ofizialetan, aga ofizialetan, baina e, ofizialtas, ofizialtasuna. Eta uh -huh. legitimidadia herriak ematen dira eta uh -huh. modu hortan agertu da.